Mette, har du to minutter? Ja, selvfølgelig. Jeg vil høre, om jeg kan få fri den første weekend i juni. Det kan du godt. Men prøv først, om du kan bytte din vagt med en anden. Okay. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bytte med nogen? Så kommer du tilbage. Og så må vi se, hvad vi kan gøre. Det kan være, at du kan holde en feriedag. Fint. Okay. Og ellers går alt godt? Ja. Det synes jeg. Det er godt at høre. Hvis du får byttet din vagt, må du lige give mig besked, så jeg kan rette i vagtskemaet. Det gør jeg.